Univers poetic Versuri de Yehuda Mihai Traducere și lectură Emanuel Pope Ruama. Aici, în această vale, am trăit în timpul războiului. Mulți ani au trecut de atunci, multe victorii și multe înfrângeri. Am strâns multe împăcări într-o viață Și le-am risipit Multe tristeți Și le-am împrăștiat în vânt Am spus multe lucruri cavalele mării la Aspleton în vest Care spun mereu Și mereu același lucru Dar atât timp când voi fi în viață Sufletul meu își va aminti Și trupul mi se va lumeni În focurile proprii sale Povestiri de viață Spre seară Cerul coboară ca o trompetă peste noi, parcă chemându-ne și buzele noastre se mișcă ca buzele unui om când se roagă. Înainte a existat un Dumnezeu în această lume. Aici ne petrecem ziua și noaptea mergem către câmpul bătăliei. Mirosul nisipului este așa cum era și mirosul frunzelor de calipt și mirosul vântului. Și acum fac și eu ce face memoria oricărui câine, urlu în liniște și mă piși pe granița amintilor din jurul meu ca nimeni să nu intre. Cunosc un om. Cunosc un om care a fotografiat ce vedea de la fereastra camerei în care făcuse dragoste și nu fața femei pe care o iubise acolo. Ce fel de om? Ce fel de om ești tu, mă întreabă oameni? Sunt un om cu un complex sistem de conducte în suflet, o sofisticată mașinărie emoțională și cu un foarte precis monitorizat sistem de memorii din secolul 20, dar cu un trup bătrân din vremurile antichității și cu un Dumnezeu mai vechi chiar și decât el. Sunt un om al suprafeței Pământului. Locurile adânci, gropile și găurile în țărână, mă fac nervos. Clădirele înalte și munții mă îngrozesc. Nu sunt ca o iscoditoare furculiță, nici ca un cuțitor, ca o lingură scobită, ca neast împărata spatulă care se vâră mereu pe dedesubt. Aproape sunt greu ca un stricat pistil, care mărânțește și amestecă pinele și răul împreună de dragul unei mici arome pentru o nuanță de parfum. Ghid, nu -mi spune mie unde să mă duc. Îmi conduc afacerea în liniște săguincios, ca și cum aș duce la capăt un testament ce a început să se scrie din momentul în care m-am născut. Acum stau deoparte pe trotuar, obosit, sprizinit de o mașină de bilete de parcare, pot sta aici absolut liber, fiind propriul meu stăpân. Eu nu sunt o mașină, sunt o persoană, un om zeu, un zeu om, al sunt bine numărate. Aleluia. În interiorul mărului Tu mă vizitezi interiorul mărului împreună auzim cuțitul cojind în jurul nostru rotund cu grijă astfel încât coaja să nu se rupă. Tu îmi vorbești am încredere în vocea ta, pentru că ai frânturi de durere nea, ea, în felul în care mierea are bucățele de ceară de la faguri. Îți ating buzele cu degetele, care și el este un gest profetic, și buzele tale sunt roșii, în felul în care un câmp ars este negru. Totul e adevărat. Tu mă vizitezi în interiorul mărului și vei sta cu mine aici, până cu tu își va sfârși lucrul. Mama mea e din zilele acelea Mama mea e din zilele acelea când se pictau frumoase fructe în frumoase vase de argint și nimeni nu cerea mai mult. Oamenii se mișcau prin propriile lor vieți precum corăbile, cuvânt în pânze sau împotriva din credincioși destinului lor. M-am întrebat cum e mai bine. Să mor bătrân ori să mor tânăr ca și cum aș fi întrebat ce e mai ușor un kilogram de pene sau un kilogram de oțel eu însă vreau pene pene, pene Toamna e aproape și memoria părinților mei În curând va fi toamnă ultimul fruct se coace și oamenii merg pe drumuri pe care nu le-au mai ales niciodată. Bătrâna acasă începe să ierte pe toți că i-au trăit în ea. Copacii se întunec odată cu vârsta și oamenii cresc albi. În curând ploaia va sosi și mirosul urgini o să fie proaspăt și plăcerea inimii asemenea parfumului floririi primăverii. În țările nordice se spune majoritatea frunzelor sunt încă în copaci. Dar aici, noi spunem majoritatea cuvintelor sunt încă pe oameni. Sezonul nostru de cădere fac alte lucruri să cadă. În curând va fi toamnă. A venit timpul să-mi amintesc de părinți. Mi-amintesc ca pe simple jucărie ale copilăriei mele, învârtindu se în cerc, vâziind ușor, ridicând câte un picioruș, futurând o mână, mișcându-și capetele dintr-o parte în alta încet, în același ritm, arcul din burțile și cheița din spatele lor. Apoi pe neașteptate s-au oprit din mișcare și au rămas pentru totdeauna în ultima lor poziție. Și așa este cum îmi amintesc părinții. Și așa este cum îmi amintesc toate cuvintele lor. Trupul este cauza iubirii. Trupul este cauza iubirii. După asta, forțarea care îl protejează. După asta, iubirea e prizonieră. Dar după ce trupul moare, iubirea e liberată în abundența sălbatică. Ca o mașină de jocuri automate care se strică, și cu zgomot furios aruncă afară niciodată, toate monezele nu Un alt fel de rid. Mă uit la rămâiul pe care l-am plantat cu un an în urmă. Întreb trebuie un alt rid, unul mult mai domol. Se pot observa creșterea ramurilor sale. Se pot observa frunzele cum se deschid. Vreau un fel de rid, nu ca și când aș citi un ziar, ci în felul în care un copil învață să citească, ori în felul în care e tăcut, descifrezi o inscripție pe un mormânt antic. Și cum un manuscris, Torah, îmi ia un an de zile să-l sfârșesc, se de la geneză până la moartea lui Moise, fiecare zi mi-o petrec în grabă, ori în nopți fără somn, întorcându-mă de pe o parte pe alta. Cu cât trăiești mai mult, cu atât sunt mai mulți oameni ce îți comentează faptele. Asemenea unui muncitor aflat într-o canalizare. Deasupra lui sus, sunt împrejurul deschiderii, oameni în care îi dau sfaturi și țipă instrucțiuni. Dar el e singur acolo, în adâncimea lui. Ultimul cuvânt, acela este capitanul. Deoarece capul nu mi-a mai crescut din momentul în care m am oprit din creștere, și memorile s-au tot strâns înăuntru meu, e de presupus că de-acum ele se află deja în burta mea, în șolduri și în picioare. Un fel de arhivă mergătoare, o tulburare ordonată, o marfă cântărin greu, o corabie supraîncărcată. Câteodată vreau să mă așez pe banca unui pal. Asta îmi va schimba statutul, din pierdut înăuntru în pierdut în afară. Cuvintele au început și ele să mă părăsească, precum șopolanii părăsesc o corabie ce se scufundă. Ultimul cuvânt, acela este capitanul. Ați ascultat versuri de Yehuda Amihai, Traducere și lectură Emanuel Pope, regia artistică Angela Titioi Dragan, redactor Nina Parfentie.